El rebut de la llum s'apujarà un 1,2% a partir de l'1 de juliol després de que la subhasta elèctrica per al subministrament de la tarifa de l'últim recurs a la qual estan acollits la majoria de les llars de l'Estat s'hagi tancat amb un increment del 3%. El resultat d'aquesta subhasta serveix per fixar a prop del 50% el preu de la llum, ja que l'altra meitat correspon als costos regulars pel govern espanyol. El ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ja va expressar la seva intenció de mantenir els peatges al juliol de manera que, si manté el seu compromís, la pujada serà fruit únicament de la revisió a l'alça del cost de l'energia. Si es concreta la de juliol, seguirà la segona pujada de l'any després de l'increment del 3% que va tindre lloc al gener passat. Això, però, no impedirà que les tarifes s'hagin abaratit al llarg de l'any, ja que la revisió del març els preus van caure un 6%. Cent, com a conseqüència de la reducció dels preus de l'electricitat del mercat. El govern espanyol ha mantingut al llarg de l'exercici els peatges, que és la part del rebut que genera el dèficit de la tarifa. Aquest desajustament de 26.000 milions d'euros en termes acumulats es deu al fet que els ingressos no cobreixen els costos reconeguts del sistema, un dèficit que l'executiu espanyol mira de reduir en els últims anys.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 Comencem parlant d'un acord imminent entre l'Ajuntament i el Ministeri de Foment per reorientar l'estació de la Sagrera. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha anunciat que està a punt de tancar l'acord amb el Ministeri de Foment per reorientar les obres de l'estació de la Sagrera. Tot apunta que el projecte es farà més petit i que tindrà participació pública i privada. Tries preveu presentar el pacte en un termini de 15 o 20 dies. El context econòmic ha desplaçat la idea inicial de convertir l'estació de la Sagrera en la infraestructura més gran de la ciutat. El juny del 2010, quan se'n va col·locar la primera pedra, es preveia que l'estació tingués diversos nivells, un per l'AVE i els autobusos i un altre per accedir a rodalies, metro i bus, un ampli vestíbul i un aparcament per a 2.500 vehicles. Pel que fa al finançament, es preveia envoltar l'estació d'edificis no que servirien per pagar les obres a través de plusvalies. Per Xavier Trias cal repensar el sistema i fer un plantejament més raonable amb els temps actuals. L'alcalde ho ha explicat en un clòqui al cercle Cuestra, a què també han assistit representants de l'Associació de Comerciants Diagonal al Centre. En referència a la reforma d'aquesta vinguda, Trias ha dit que confia que el canvi de la Diagonal no sigui una excusa perquè els propietaris de locals comercials n'apugin al lloguer i adverteix que, si això passa, la transformació no haurà servit de res. Des de l'Associació de Comerciants alerten que en només un any i s'han tancat 50 botigues i demanen que comencin les obres com més aviat millor. Proposen que en una primera fase es treballi al costat de la muntanya del tram que va de Passeig de Gràcia a la plaça Francesc Macià. Trias, però, ha condicionat la velocitat de les obres a la capacitat econòmica de l'Ajuntament i s'ha remarcat que els comerciants no han volgut col·laborar-hi. Segons les previsions del consistori, les obres d'aquest tram s'acabaran abans del final del mandat. Sobre la possibilitat d'obrir el diumenge, l'alcalde ha deixat la decisió en mans dels comerciants i ha dit que si arriben a un consens, el consistori ho aplicarà. Tot i això, Trias ha dit que jo crec que tindria sentit ampliar en època turística algun diumenge. Així, es va pensar en el seu dia de l'estació de la Sagrera, un col·lors d'enormes dimensions envoltats d'edificis nous que havien de servir per finançar l'estació. Però el mateix alcalde ja ha dit en diverses ocasions que el temps de pagar l'obra pública amb plusvalies ja ha passat, però ha buscat amb el Ministeri de Foment un acord per fer un plantejament, diu, més raonable amb el temps actual. Trias ho ha pensat en un col·loqui amb socis del Cercle Equestre i entitat instal·lada a la Diagonal. Indispensable, doncs, parlar de la reforma de l'Avinguda, però amb un doble toc d'atenció. Un, als comerciants, si no col·laboren econòmicament, les obres aniran al ritme que marqui l'Ajuntament. L'altre, vist els jugaters de locals. A l'alcalde també se li ha preguntat per l'obertura de comerços els diumenges. Trias manté que es farà el que decideixin les associacions i admet que ara per ara no hi ha unanimitat en el que sí que s'ha mostrat més decidit és a posar ordre. Remarcat els apartaments turístics Tries ha dit que és partidari del turisme però sense que pertorbi en accés al funcionament de la ciutat. I atenció perquè demà comença el Festival d'Arquitectura M3 i és que la Fabra i Coats doncs, acollirà demà la vuitena edició del Festival d'Arquitectura M3. La fàbrica de creació de la Fabra i Coats serà a partir de demà de la vuitena edició del Festival d'Arquitectura M3, que descobreix noves formes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 una exposició i diverses activitats obertes i proposades per veïns, entre elles espectacles de dansa, tallers i concerts conformen la programació d'aquest festival. El col·lectiu internacional trecha va ser seleccionat a la categoria Building and Bricktopia, una construcció d'estructures abobedades de maó en el pati exterior de la Fabra i Coats, utilitzant el tradicional sistema de la volta paradada amb les noves eines digitals d'optimització estructural a través de la geometria. Per la seva banda, la secció Xaret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 gereix creant nous espais contemporanis en el solar abandonats i donar resposta a problemàtiques veïnals. 14 anys després de la primera edició M3, que acumula 70.000 visitants, ja s'ha posicionat com una plataforma d'oportunitats arquitectòniques i d'un espai de reflexió.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 Aquesta tarda a les 7 es presenta Despavimentar, el segon número de la publicació d'Aproximacions a càrrec de Pere Jaume i la música del DJ Blanco Nuclear. La festa de presentació és oberta a tothom i es repartiran exemplars gratuïtament. Aproximacions és un fanzim que recull petites reflexions i idees d'intervenció a la ciutat en un format àgil i heterogènic. Últim capdol de aquestes notícies, les principals notícies del dia i el que diem ara mateix és que avui l'ajuntament farà una recepció a la Unió Esportiva Sant Andreu. Després d'haver guanyat recentment la Copa Federació, avui a les 19 hores l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, rebrà a la Unió Esportiva de Sant Andreu al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. I assistirà a la Junta Directiva amb el president Manuel Camino al capdavant i una representació de jugadors del primer equip. Els seguidors, que ho desitgin, també podran assistir fins a accelerir l'aforament de 200 persones. i podran assistir amb la quadribarrada posada. Com es va fer a la presentació de la campanya de captació de socis Els aficionats que ho desitgin des d'avui mateix poden enviar un correu electrònic a l'adreça esdeveniments.usandreu.cat Per reservar la seva plaça, Les inscripcions es podran fer avui o fins a completar l'aforament. S'haurà de, sí, de des de mitja hora abans o sigui a les 18:30 qui vulgui participar. Molt bé. doncs d'aquesta manera notres reconcem el nostre programa d'avui. El que fem ara tot seguit des d'una petita pausa, escoltem una mica de música. Repassem algunes d'aquestes informacions en tornar. Fins ara. La veïna s'ha finalment del seu marit. per aquella porta i mai més li farà llit el porter del meu veïnat com que també està avorrit s'ha comprat pinzells i teles 20 quadres d'amagat L'Òscar també està avorrit de veure-la i no actuar. Fins avui que decidit atacar-la disfressat de Superman I fa un any jo avorrit o una habitació d'hotel Per això em vaig decidir per passejar, no sabent que en deu minuts el meu destí podria canviar, en conèixer-te en aquell bus. Fascinat pels teus ulls grans, treu-me per l'avorriment. Sabent que en deu minuts el meu destí podria canviar En conèixer-te en aquell bus fascinat pels teus ulls grans Segur d'estaves quiet en el seient Mirant la finestra que alguna cosa t'istregués Fins que l'apropar-me et vaig demanar el nom I tu em vas respondre al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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que sembla ser que, arri que s'ha arribat a un acord imminent entre l'Ajuntament i el Ministeri de Foment per reorientar el que seria l'estació de la Sagrera. En volem parlar amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sé si has tingut la possibilitat de poder llegir el que ha sortit avui als diaris, Sembla que el context econòmic ha desplaçat la idea inicial de convertir l'estació de la Sagrera en una gran infraestructura de ciutat, no? Sí, bé, bueno, de fet, el que nosaltres eh, sempre hem dit és que ha de ser una gran estació intermodal amb tots els serveis dintre, interconectivitat i tot això. Uh -huh. El eh, que ha declarat eh, i ha fet públic l'alcalde ara ha sigut que, bé, bueno, per fi, sembla ser que en 15 o 20 dies podran ser públic el acord que tenen al Ministeri estan en, en negociacions, uh -huh. eh, hi ha una comissió de DIP que l'està estudiant i, uh -huh. evidentment, lo que la Sagrera demanarà i exigirà és que sigui una gran estació. Uh -huh. lo que estan replantejant és la fórmula de financiació, però, uh -huh. bueno, nosaltres també mai havíem estat d'acord amb la fórmula que havíem plantejat uh -huh. de que fos sempre amb les plusvàlues, perquè nosaltres entenem que amb la Sagrera no han de fer negoci, és una estructura una infraestructura perdó, de, que no és ni de barri ni de ciutat, sinó de país o d'estat de uh -huh. i fins i tot d'Europa, en la qual són les administracions les que han de posar els diners per poder arribar a aquest acord i que sigui realitat. Uh -huh. Tampoc no es conformarem a una estació petita, perquè això de que si s'ha de replantejar que no sigui una macroestació amb la que estava projectada, però sí que ha de ser... A veure, nosaltres si tenim més parc i no 483 metres quadrats, perdó, metres de línia de façana, ah. evidentment que si guanyem 100 metres més de parc, doncs pues estaríem d'acord, d'acord? ¿vale? Sí. El que sí que demanem és que l'estació ha de ser el que s'havia promès, una estació intermodal amb tots els servei, que tingui àrea comercial, que tingui... Bueno, una àrea comercial que tampoc no sigui excessiva, perquè també el comerç del barri també ha de viure, i que sigui uh -huh. pues, un comerç de, destinat, pues, com és el de l'estació de Sants, per exemple, que és uh -huh. de les persones de trànsit, el consum que sigui, consum de trànsit per les persones que trepiten l'estació. Uh -huh. Això és el que el alcalde ha dit, que eh, en 15-20 dies podran fer públic les, els acords que han arribat. De uh -huh. moment només ha dit que van en el bon camí, que estan negociant, i uh -huh. nosaltres, pues, bueno, això també ho havíem parlat ja amb el, l alcalde de Barcelona, Xavier Díaz, uh -huh. el dia que li vam fer la entrevista per la nostra revista, el número especial 150, uh -huh. que evidentment no podia declarar què era, perquè s'està negociant, però bueno, va avançar d'això, que se desencallaria en un període màxim d'un mes i mig, dos mesos. Ara quedarien pues, uns 20 dies. Uh -huh. vale. Per tant, el, el pagament en plusvàlues eh, podríem dir que no es farà així. No? O sigui... Bueno, és que jo, eh, o sigui, des de l'Associació de Vida de la Secretaria sempre hem interpretat que primer, que no és temps ara de volbolla constructiva de la totxana, vull dir, això no és fàcil ara construir tant, el boom immobiliari ha passat, però, a més, tampoc ara eh, ningú que vingui a poder construir, que evidentment ara no vindrà ningú, ni a construir pisos ni oficinas, però el que vingui no tindrà la intenció de pagar el que costa la construcció, més a més haver de tornar a dir les plusvàlues aquestes de les que estava basada la construcció la financiació d'aquesta estació. Uh -huh. ah, n'hi ha 170 milions d'euros uh -huh. que són els que aquí pues, si s'havien de treure d'anar a Plusvàlua que ara no els treuran ningú vindrà aquí a posar diners per construir sàpiguen que el poc guany que tingui no serà per ell sinó que haurà de retornar la part que li pertoca de Plusvàlua a la qual Entenem que això s'ha de buscar una fórmula de refinanciació diferent. Eh? Uh -huh. I és el que estan fent. Bé, bueno, precisament ara el que s'han de posar és d'acord les administracions, com posen els diners, quina administració posa més, quina... O sigui, jo crec que això, eh, la segreda en aquest sentit, doncs pues, com que mai havia estat d'acord en el negoci aquest de les plus-bàlules per uh -huh. finançar el tema de l'estació, doncs pues ja estarà bé. Lo que sí que és veritat és que quan estan replantejant també les dimensions de l'estació... Lo que uh -huh. no estarem d'acord és si redueixen tant que sigui un embaixador. Uh -huh. Nosaltres defensarem sempre una gran estació intermodal que tingui tots els acessos de línia 4, línia 9, línia eh, de Rodalies, eh, que, la estació de Rodalies de Sant Andeu que està lligada precisament a aquest projecte. Uh -huh. O sigui, eh, tot això oh, ens ha de venir donat, si no, pues no estarem d'acord, però bueno, penso que valen aquesta disjuntiva i que podrem arribar a un... Si signen aquest acord i se desencalla, pues mira, abans ho tindrem. Precisament ara estava bastant aturat perquè bueno, el moment econòmic que a través del país no és el millor de l'època uh -huh. i una infraestructura d'aquestes característiques en la inversió tan forta que s'ha de fer uh -huh. i a més ferla amb mires de tenir eh, plus plusvàlues, que ara no és el moment de que es donin, o sigui, okay. s'han donat abans, eh, en una altra època, la bombola ja immobiliària aquesta, uh -huh. però, bueno, com que havia de petar, doncs pues ja ha petat i ara ja no té uh -huh. volta de fulla. Per tant, s'ha de continuar amb el mateix plantejament que hi havia fins ara. No? Sí, sí, el plantejament és que l'estació ha de ser una gran estació intermodal, uh -huh. que ja dic, si enlloc de tenir 483 metres de façanes eh, 380 o 350, pues bueno, ja se sabe que sigui una gran estació, uh -huh. que tingui tots els serveis que havíem promès. Aquí havíem promès la Sagrera, com barri, uh -huh. lluitament ara guanyarem, si això passa, pues guanyarem més espai lliure, més uh -huh. plaça al davant de la fa, de l'estació, més jardins, de tota la coberta aquella que s'ha de fer de les vies, uh -huh. o sigui... Eh, però a més, nosaltres no esperàvem només per l'estació, sinó que també esperàvem perquè sempre s'havia comunicat el pla d'equipament que ve enrere i també els mil llocs de treball directes més els indirectes que ha de portar l'estació, és a dir, dir càtering, neteja, supervisió, en fi, eh, uns serveis que a l'estació han de ser-hi. Si no, no serà la gran estació que esperàvem. Molt Vale. Doncs esperarem d'aquí 15 o 20 dies a veure què és el que torna a dir l'alcalde per veure si finalment s'arriba doncs, a algun tipus d'acord o, o de quina manera doncs, es porta a terme tot aquest pla, no? Sí, precisament el que va dir ahir és que estava, que lo anunciava ja perquè l'acord era imminent i d'aquí a 15 o 20 dies es podria fer públic fins i tot de l'acord al que han arribat mm. les diferents administracions. D'acord. Eh? Doncs, eh, José Barbero, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem cada doncs, aquí 15 o 20 dies doncs, tinguem una, una bona solució a tot això. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vinga, molt bé. Adeu. Molt bé, mm. doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui, acabem de parlar amb el president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el senyor José Barbero, que tal com ens deia, doncs, l'alcalde Trias el que ha de fer ara doncs, és presentar aquest pacte entre l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Foment, que seran els que facilitaran doncs, que tot aquest pla d'infraestructures al voltant de l'estació de l'AVE, doncs, sigui una, una realitat el més aviat possible molt bé, doncs el que fem ara mateix és una pausa, però atenció perquè després continuarem passejant pels nostres barris, Això serà aquí en aquest programa, fins ara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 cos meus són ni sangú la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé. Doncs eh, continuem amb el nostre programa d'avui i volem parlar amb l'eix comercial de Sant Andreu, amb el, un dels seus responsables del procés Puig. Molt bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs ahir l'alcalde va posar sobre la taula la possibilitat d'obrir el diumenge. Mm, no sé si des de l'eix comercial de Sant Andreu com ho veieu això, perquè evidentment eh, suposo que el, els comerciants teu tenen el, el, seu, el seu què a dir, no? Sí, bueno, ja estem totalment en contra, vull dir, això és una, una, una sèrie de pressions eh, i aquí el problema que hi ha és només n'hi ha algun de problema, que la gent no té renta disponible per destinar al consum, per tant, per molt que obrim més hores no gastaran més. Uh -huh. Ara hi ha la quartada aquesta dels turistes i tal, però està... Si tot això està documentat, eh, saben perfectament que els creuaristes estan entre dos i tres dies aquí, per tant, eh, que, si el, que el, si el domini està tancat tenen dos dies perfectes per anar a comprar, vull dir que... Uh -huh. No sé, eh, ja et que eh, són pressions, són pressions dels grans i, i ja està, vull dir, a partir d'aquí, després no ja veurem que, com s'acabarà, però, vamos, als eixos perifèrics això és la mort. A o sigui, uh -huh. nosaltres això mm, ens afecta, ens afecta moltíssim, perquè és una, una competència desleal, uh -huh. totalment. L'alcalde va dir que ara s'hauria d'esperar d'eure, què deien, els comerciants, no? O sigui... Ja... Yeah. Ja, però bé, bueno, nosaltres estem, estem federats tots amb la Fundació Barcelona Comerç, uh -huh. en eh, la majoria d'eixos estem en contra d'obrir, però evidentment sempre hi ha algunes mm, voluntats, podríem dir, d'intrés propi, que és, bàsicament és Barna Centre, la Rambla, és a que realment ells diuen que, que si fa molt mal no poder obrir el diumenge doncs perquè tenen molt turisme que dóna voltes perllà i no pot consumir. Mhm. Uh -huh. Eh, d'una manera jo penso que aquesta cosa es, es tenen que posar en una balança eh, i mirar que, quin és l'equilibri l'equilibri perfecte hi ha, hi ha... podríem parlar dels eixos perifèrics de Barcelona, de Barcelona, veiem a Sant Andreu, Horta eh, el que és, és Maragall eh, a nosaltres ens afecta molt Sant Martí, ens afecta moltíssim però què passarà amb el comerç de, de, de les rodalies de Barcelona, què passarà amb el comerç no sé, de, de Santa Coloma o de, o de qualsevol altre lloc si s'obre si al centre de Barcelona Uh -huh. penso que això seria letal per moltíssims municipis de voltant de Barcelona el que ens ha arribat de Barcelona Comerç és que en alerten que en només un any i mig s'han tancat ja 50 botigues i sí. demanen que comencin la 50, doncs... 50 botigues? Sí, sí. No, em, sembla, em sembla que bastantes més eh? No sé exactament de com ha anat el tema aquest, però s'han tancat moltes botigues. Estem, els eixos, estem aguantant bé. És que, és que fa anys vam, vam apostar per això, una diversificat d'oferta doncs i, mm. i, i, i concentració de comerços, però clar, vull dir, eh, és que sembla que el comerç aguant, tingui que aguantar tots els cops. És dir, escolta'm, hi ha una crisi galopant. Eh? Mm. Ens acabarem carregant l'única activitat econòmica que hi ha a molts barris, perquè ens l'acabarem carregant. I després tots seran lamentacions, vull dir... Eh, nosaltres encara estem oferint treball de qualitat per pels nostres treballadors jo sé els, últim, els últims convenis que s'han signat de, de grans superfícies amb quines condicions s'han signat és dir, jo no entenc com estem tragant amb tot és dir, el neoliberalisme aquest tan bèstia que ens ha portat a el que ens ha portat encara li donem més corda perquè ens acabi de portar a l'autodestrucció total i massiva, jo, és que jo, jo no ho entenc com, com no, no sabem dir prou Uh -huh. eh? dir, hem, hem portat la vida al, al low cost amb tot uh -huh. eh, doncs, si, això, si aquest és el tipus de societat que pretenem i que volem doncs endavant, però a que això eh, és donar passos enradera, però d'una manera brutal a part, tot això de, de, dels horaris però això està, està super estudiat Madrid que té llibertat d'horaris des de fa anys eh, està en una crisi comercial brutal uh -huh. eh, algun dels grans més aviat que tars, farà un pet important és a dir, no realment jo no, no, no, puc, entendre, no puc entendre aquestes oh. coses, però és que, clar, eh, sembla ser que avui en dia qualsevol cosa serveixi doncs per, per intentar tirar endavant, i qualsevol cosa no serveix és a dir, hem tirar endavant, però una mica de, de qualitat de vida i, i, i de contingut social, perquè si no ja m'explicaràs tu què. Uh -huh. El que també ha dit l'alcalde que es farà el que decideixin les associacions sí, comercials. Doncs. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Sí, no, això si és veritat, amb l'Ajuntament i amb la direcció del comerç tenim una molt, molt fluïda conversacions i segurament sí, sí, sí, sí, s'acabarà fent això, però jo continuo diguent el mateix, és a dir, eh, governar és prendre decisions moltes vegades, uh -huh. eh? I, i a vegades les pressions són molt importants, jo ja si jo et dic que continuo pensant de que, de que hi ha moltes pressions perquè s'obrin els diumenges, però bueno, no sé, jo dic nosaltres estem totalment en contra, uh -huh. els, eixos, els, els eixos perifèrics, que, el que, sí. que diríem, vull dir, els, els, que, els que no estem ben bé a centre ciutat, uh -huh. tot això ens fa molt mal. Uh -huh. Ens fa molt mal, i, i després una altra cosa, també pensem que a ells tampoc els anirà molt millor, perquè vull dir, la renta disponible és la que és, uh -huh. i els turistes igual, dir, els turistes hi venen tres dies, saben perfectament perfectament el que tenen que gastar, i no gastaran ni un euro més perquè estigui, perquè estigui el diumenge obert. A part, jo no sé, jo no fa gaire, vaig estar a París, mm. a París, hi ha un carrer obert. Tot el de més és dir, eh, va estar tancat, mm. dir, no sé, és que clar, ja veurem, no sé. De totes maneres, aviam, jo que penso que també l'alcalde tampoc, tampoc ha dit en cap moment d'obrir tot el comerç de Barcelona, s'està parlant de zones turístiques i tot això, sí. Clar, aquí, aquí ja es va marcar un gol impressionant que va ser amb del Mare Magnum. Mare oh, Magnum, com que sona portuària, doncs pues fan el que, el que volen. Després, eh, un dia parlava ja fa dies, parlàvem amb un que havia sigut gerent de, de l'Anac Blau d'Extelldefels i ell em deia que allò més o menys, més o menys funcionava perquè era l'únic que estava obert. En el moment que obre tothom, pues ja ho veurem. Després tenim la, la pressió aquesta extraordinària del, de l'aulet aquest que volen obrir Viladecans, que sí. això, si ho obren serà, bueno... La repera. És a dir, clar, jo, aviam, que, que, tot, que tot es vulgui arreglar posant més comerç, això, bueno, és, és per avui i a reparar maanyana. Uh -huh. També una altra de les sortides que es vol donar a la Sagrera, diu que uh, un dia deien que només se li pot donar a la Sagrera a base posar-hi més comerç. Però bueno, si anem posant més comerç, més comerç, el que farem és morir a tots de gana. Uh -huh. És dir, si avui en dia, dia d'avui ja ja en sobra de comerç s'està veient perquè s'han tancat moltes botigues, és a dir, ja no hi ha, ja no hi ha negoci per tothom, però doncs ja no hi ha negoci per a tothom, la renta disponible cada vegada és més petita i l'oferta cada vegada és més gran, ho estem desequilibrant. Mm. Bé, doncs esperem que totes aquestes afirmacions arribin on han d'arribar i que la, els que han de prendre mesures doncs, també les prenguin. No, no jo, nosaltres aquest tema ja l'hem parlat, eh? tant mm. amb el alcalde com amb el regidor de comerç, que és el regidor també d'aquí Sant Andreu, el Raimon Blasi, mm. amb la direcció de comerç de l'Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat, ja, ells ja, ja, tenen, la, ja, ja, ja és dir, tenen bastant clar que aquest model de comerç de, de Catalunya és un comerç singular, i que uh -huh. es té que preservar, sí. el que jo, aviam, jo també ho entenc que tenen grans pressions i que estem en un moment de, de molta crisi i qualsevol cosa que sembli que pot incentivar una mica el consum pues es vol aprofitar, de totes maneres, bueno, hi ha molt a parlar, hi ha molt uh -huh. a parlar igual es pot obrir, jo que sé, uns, uns diumenges determinats, és dir, nosaltres, nosaltres no estem tancats tampoc a tot uh -huh. perquè no, no, no es pot ser mobilista aquesta vida, uh -huh. Però bueno, tot es té que parlar ara, indiscriminadament, obrir tots els dominges i festius, a mi això em sembla una bestiesa uh -huh. Eh, igual que tota la ciutat, vull dir, em sembla una bestiesa. Que tot i així hi ha, hi ha molts sectors que poden obrir, per exemple, alimentació pot obrir tota la ciutat. Sí. Eh, em sembla que, que és en establiments menors de 300 o 500 metros quadrats. Per no s'obre? Doncs pues no s'obre perquè no hi ha negoci, no per una altra cosa. Uh -huh. eh? I per exemple, aquí, aquí les Magistre de Sant Andreu molta gent ha aprovat obrir el migdia perquè i s'han adonat doncs, que cada de, de, de dues a cinc doncs, desertitza absolutament al carrer, per tant, ens hem d adaptar una mica a la demanda que tenim. Uh -huh. eh, és dir, coses que poden anar bé en un lloc no van bé en un altre, i no sé, ara és qüestió d'anar-nos adaptant tots a la, a la, a la singularitat de, de, de demanda que hi ha. Per tant, jo penso que hi ha molt a parlar, i, i bueno, ara, bueno, aquest tema dels horaris és un tema recurrent. a Alemanya es va a l'esglésir una vegada sobre horaris, i no se n'ha no de parlar més, i tothom ho té clar, ho tenen clars sindicats, ho tenen clars patronal, ho tenen clars superfícies, ho tenen clars clar, tothom, aquí es veu que no, aquí es veu que el que s'ha d'anar fent cada dos per tres és anar, anar intentant moure eh, la història aquesta per veure si algú en treu algun benefici. Re que això. Jo penso que l'únic que volen, sobretot els grans, és eliminar competència. Re, uh -huh. Re més que això. Després, ells ho pateixen igualment, però eliminar competència, com que ara ja, ja no poden créixer, perquè ja, com que ja el, el nivell de caixement que tenen ells ja, ja està al màxim perquè ja no hi més, doncs ara la solució és, és carregar-se la competència. Una manera de carregar-se la competència doncs és aquestes coses. Re, uh -huh. Re més que això. Molt bé, doncs, professor Puig, continuarem parlant més endavant d'aquests i d'altres temes que afecten el comerç de proximitat, el, sobretot tenint en compte que és el comerç que està més, més a la vora de, del, del client, no? de, dels del veïns. Bueno, i, escolta, i una cosa que no oblidem, eh? ara estem fent una tasca social importantíssima, eh? a dir, com més problemes hi ha en la societat, eh, el comerç es converteix amb un coixí social important, eh? que no poden dir altres modalitats de comerç, eh? I nosaltres sí que podem dir-ho i amb la cara ben alta i contents de poder-ho fer. Uh -huh. Doncs esperem que continuï així. Molt bé, vinga, vinga gràcies. molt adéu, bé. Adéu, adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'eix comercial d'aquí de Sant Andreu, amb el senyor Prosper Puig, que és un dels responsables precisament d'aquest eix. Ara farem una pausa i tornem eh, parlant d'un concert, un concert que es realitzarà aquest dissabte. Fins ara. dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs us deien que volíem parlar d'un concert, però hi ha moltes més propostes les que ens poden arribar ara mateix des de l'Assemblea Nacional Catalana d'aquí de Sant Andreu. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Lídia Albaric, molt Bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, quines són les propostes que, que s'estan en, en aquests moments portant a terme des de l'Assemblea Nacional Catalana? Uf, tenim molta feina, eh? Molta feina <laughs> perquè volem arribar molt lluny i, i, i tenim molta pressa i volem fer-ho molt aviat. Doncs sí. Mira, la primera proposta, la primera proposta és dins d'una estoneta, com uh -huh. si diguéssim, perquè avui a la tarda, uh -huh. de 5 a 8, uh -huh. a, al carrer Gran, amb la Rambla, Sí. Mm -hmm. allà on hi ha el Cafè Colòmbia, sí. eh, recollirem signatures de vot per la independència. Ah, molt bé. Hi haurà unes persones que la gent que pugui exercir el seu dret de petició podrà fer-ho. Eh? Mm -hmm. eh, és, és, és molt llarg d'explicar per la ràdio, però el dret mm. de petició és un dret internacional que pot exercir qualsevol ciutadà del món i adreçar-lo a l'administració demanant, fent una petició d'un vot a favor d'una causa justa. Uh -huh. I en el nostre cas, aquesta causa justa és a favor de la independència de Catalunya. Uh -huh. Volem dos milions de signatures com a mínim. Molt bé. I doncs, ho votarem tarda... al Parlament de Catalunya i al Tribunal Internacional de l'AIA. Aquesta tarda, aviam si arribem a fer-ne unes quantes. <ríe> Home, sí. Sí, Home. sí, segur. Uh -huh. I després, el, el, el dissabte. El dissabte al matí posarem parades. Uh -huh. Si tenim prou gent, al matí al Bon Pastor, prop del mercat, sí. i a la plaça del Comerç. Per a les informatives també recollirem vot i donarem informació sobre o sigui, donarem arguments a favor de l'estat propi. Uh -huh. I a la tarda tots cap al concert. Exacte. A Sant Andreu i anem que nosaltres haguem gestionat 100 persones. Uh, mira, ja yes. són so forces, sí, sí. Hem fet un, un, una, fer una reserva de 100 entrades i a 100 persones de l'assemblea que ja uh -huh. anirem més o menys, seurem plegats com a mínim, uh -huh. seurem junts. Més la gent que hagi destinat pel seu compte a través de la pàgina d'Omnium o Clar, que hagi comprat. Que sí. també hi ha molta gent, sí, sí. Molta, molta, sí, sí. Uh -huh. O sigui, s'espera omplir el que és el Camp Nou, no? Jo crec que sí, que s'omplirà, segur. Uh -huh. No sé com està ara les últimes que van treure a la venda, però sí que s'acaba ara omplint perquè encara hi ha gent que ens envia correus dient si sí, encara tenim entrades, nosaltres ja no, però els altres fem a, a la pàgina on, on es compren. Uh -huh. S'omplirà i serà, serà un èxit. Serà un èxit absolut. Uh -huh. Perquè a... serà una festa. A nosaltres també ens ha arribat que hi ha poblacions que estan començant a fer un simulacre del grup que seria la cadena humana. Sí, sí que... aquest és l'altre la, gran repte que tenim i que estem començant a preparar. Uh -huh. sí, sí. A Sant Tendreu també volem fer-ho. Uh -huh. uh, no sabem encara hem de decidir la gata però el més segur és que sigui cap a finals d'agost la gent ja ha pogut anar de vacances a Gràcia per exemple la fan per festa major a perquè clar és, és el Quan 15 d'agost sí. però en el nostre cas la nostra festa major no pot ser uh -huh. perquè és el novembre i intentarem això fer-la els últims dies d'agost fer-la un dissabte o així i bé estem acabant de lligar-ho i a més a més hem de, de trobar-nos Mm. amb el districte per decidir-ho i volem lligar-ho amb la amb la Capella dels Segadors, que d'aquí va sortir mm -hmm. la revolta. El que sí tinc enteres, el que sí no. tinc, tinc entès és que el mes de juliol han de tenir la pregunta sobre la taula. Eh? Ah, això sí, això ja, ja és cosa de, no de l'Assemblea, sinó mm. del Govern. Sí sí. Mm -hmm. sí, sí, hi ha una data, de data de, hi, ha una, hi ha un termini, per eh, si no m'equivoco, per decidir la data mm -hmm. del referèndum i la pregunta concreta, sí, sí. Uh, bueno, jo suposo que s'està fent la feina uh -huh. uh, el govern també també ha de rebre a, a, a, el suport que té des de la societat civil el suport en el sentit aquest d'anar fent la feina i d'anar tirant endavant uh -huh. eh, avui es constitueix uh, sí, la, no sé com... la taula de dreta de ah, exacte, eh, avui exacte. es constitueix i uh -huh. si no hi és, és perquè no vol eh, per tant el calendari s'està complint <ríe> Molt bé. Eh, i, i, i d'aquí a uh, Bé, no, i, i acabarà tot. Jo crec que la cadena, ahir ho deia un amic, mm. uh, la cadena serà l'última gran multitudinària festa de Catalunya. Mm. A, jo crec que serà la penúltima. <ríe> Exacte, jo crec que serà la penúltima perquè l'última gran festa multitudinària serà quan celebrem que som, que som independents. Exacte. I aquesta ja podem començar a preparar-la i a pensar com serà, eh? perquè això... Molt bé. Doncs recordem que aquesta tarda al Cafè Colòmbia... Exacte, la terrasseta del Cafè Colòmbia, que ens cedeix un, un parell de taules per poder-ho fer. Mm. Uh, de 5 a 8 recollirem uh, signatures de vot per la independència. Doncs vinga. I d'abast doncs... al matí uh, serem a prop del Mercat del Bon Pastor i a la Plaça del Comerç. Doncs convidem a tots els veïns i veïnes que en aquests moments ens estiguin escoltant a apropar-se a aquests dos actes i que doncs, decideixin ells què és el que volen fer. I tant. I un, un, un suggeriment és que qui vulgui estar ben informat uh -huh. que entri a la pàgina de l'assemblea, que és assemblea.cat, uh -huh. que si adhereixi a, a, a, a, un, a un formulari que hi ha, hi ha diferents meneset, eh? pots adherir simplement com a amistat i rebre la informació o com a soci, de, com a membre de ple dret, uh -huh. Uh, pagant un, una petita quota, que em sembla que són 4 euros al mes, que es cobra trimestralment, però sobretot el que estarà molt bé és rebre la informació, perquè ara per la cadena uh, serà molt important uh, tenir aquesta informació a mà i poder inscriure-s'hi a través de l'assemblea, perquè uh. serà la manera que tots entendreu pugui anar on i fer la cadena tots junts, uh. i això estarà molt bé. Doncs, si et sembla, més endavant tornarem a connectar, suposo que cap al mes de juliol, a veure com va tot, i tant, i com s'està organitzant perquè val la pena doncs, que saber almenys doncs, de quina manera s'organitza tot això no? i tant, i tant sí, sí, sí. molt bé, doncs Lídia, sí, moltíssimes ja. gràcies i en un altre moment doncs ja parlem a vosaltres, Vinga, fins aviat molt bé. a reveure molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Aquesta tarda a les 7 es presenta Despavimentar, el segon número de la publicació d'aproximacions a càrrec de Peter Jaume i la música del DJ Blanco Nuclear. Aquesta festa doncs, és oberta a tothom i es repartiran exemplars gratuïtament. Aquesta activitat és organitzada per l'entitat Globus Vermell. I tenim a l'altra del ciutat fònic el Joan Vitoria. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs què és el que teniu pensat preparar per aquesta tarda? que és el que tenim preparat per aquesta tarda. Uh -huh. ja uh, és una presentació bastant uh, tranquil·la. Vindrà el Pere Jaume parlarà una mica de, del que ell té les seves impressions sobre aquesta revista uh -huh. uh, des del seu punt de vista com a artista. En canvi, nosaltres els que fem la revista som bàsicament arquitectes, tots. Ahà... Uh -huh. uh, i es tracta una fet de trobar aquest contrast no? entre la visió d'artista i la dels arquitectes sobre un tema que és el que pensem a la revista que és uh, d'espavimentar uh -huh. i que en el fons ve a, ve a, aquest títol, ve a resumir una pregunta que seria d'on treuries el paviment d'algun lloc urbanitzat per generar alguna altra activitat no? uh -huh. que impedeix el paviment, diguem. L'aproximació és un fanzine, és una revista. Sí, és una revista en format, eh, podríem dir, un paper, editada en paper de diari. Ara és el segon número i aquesta revista que l'editza dels 12 equips que, que, que, que, i amb uh -huh. què hi editem propostes eh, té l'objectiu una mica de generar debat en torn de, de la ciutat. Uh -huh. Molt bé. Doncs aquesta presentació serà avui a partir de les set de la tarda a l'Anna Ivanov. Uh -huh. Exacte. Molt bé, doncs moltes gràcies Joan Vitoria que pertany a l'entitat Globus l'August Vermell i esperem doncs, que aquesta festa d'avui sigui tot un èxit vale, pues Moltes gràcies a vosaltres Vinga, eh? Vinga fins aviat. Doncs aviat Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda Doncs, recte final del nostre programa, de fet, ens queda doncs, pràcticament dos o tres minuts. El que podem fer és convidar-vos a participar en algunes de les activitats que hi ha organitzades per demà. Comencem per Jocs Esportius a la Llosa del Bon Pastor. Demà acaben els Jocs Esportius a la Llosa del Bon Pastor. Aquesta activitat ha estat adreçada per a nens i nenes de 7 a 14 anys. Aquesta, aquesta activitat és organitzada pel Pla de Barris de Bon Pastor Baro de Barodavivert ha col·laborat la xarxa jove del Bon Pastor i el complex esportiu municipal. I hem de dir que a partir de demà, la 9 Ibanov al carrer Honduras número 28 us ofereix la representació de Si jo fos el rei d'aquesta illa. La 9 Ibanov al carrer Honduras número 28 us ofereix a partir de demà i fins diumenge la representació de Si jo fos el rei d'aquesta illa.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 Tantes vegades per, fins a reinventar-lo i potser ser capaç de sobreviure al present. Doncs hem de dir que aquesta obra, si jo fos el rei de Castilla, va a càrrec de perventura teatre i es realitzarà doncs, demà, a partir de demà, fins dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I demà també hi ha una altra m, activitat a comentar, perquè hi ha la presentació del projecte Les Masies de Sant Andreu de Palomar. Albert Versalles, al carrer Gran de Sant Andreu, número 255, presentarà demà a les 8 del vespre el projecte Les Masies de Sant Andreu de Palomar. Les Messies de Sant Andorriu de Paloma és un inventari de cases de pagès andreuenques i aquesta activitat aquest llibre, doncs és, aquest projecte, és portat a terme per Jordi Petit, Jordi Sánchez Lourdes espinyol, Laura Gómez Ricard Paradís i una persona que coneixem molt bé la gent que escoltem aquest programa com és el senyor Pau Vinyas doncs molt bé, doncs d'aquesta manera ens doncs, que ja al final del nostre programa d'avui i encara ens queda temps per recordar-vos que si voleu fer-nos arribar algunes activitat, alguna proposta, alguna opinió, doncs ho podeu fer a través de dues vies, com és el nostre número de telèfon que és el nou 345 6454 i al nostre mail que és informatius@rtvche.com. Doncs d'aquesta manera nosaltres que donem les gràcies a la mar de Sants per haver col·laborat en el nostre programa i també al nostre tècnic, el Ricardo Malavé. Ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Déu seuu.